Yoslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhimam amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharra umur muhdathatiha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fi an-nar tandruar besimtar ne ne cdo hytbe ne hyrin esaj themi Fjala më e mirë është fjala Allahu dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhamedit sallallahu alejhi dhe. Çdo bidat është humje dhe çdo humje të çon në xhehenem. Kjo lloj fjale që thuhet në çdo hutbe tregon rëndin e madh që ka ajo. Dhe kjo thuhet sepse profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë në çdo fillim hutbe. Edhe kjo është një preparim i mbledhësitorit të Islamit. Islami bazohet Në atë që ka thonë Allahu subhanu wa ta'ala në Kur'an, në udhëzimin të cilën e ka siatë profetis s.a.ll. përja Allahu më dhëruar gjithashtu, dhe në atë të cilën ka rëndakort të umetit Islam, të vërdetuar që i quatë i ljëma u i umetit Islam. Këto e në tre basat e fesë, kush hecë në basë të tyre që uzuar, dhe kush del për i tyre i shi humbur, dhe nëse del për i tyre i del, të i ka e që quatë bidat që është shpikje, Sepse kush del prej tyre ai ka shpikur diçka dhe kush shpik diçka në fe, ai është i humbur dhe ai person i cili e shpik vet, ose e zbaton atë që e shpikin tjerët, ai quhet njësoj, quhet i humbur dhe quhet bidatçi, edhe nëse nuk pendohet tek Allah me dhurat para vdekjes atë është pra në xhenemi. Atëherë ç'është që kanë çështje shumë rrezikshme. Ç'është që ka shumë më madhe. Sepse njerëzit humbin nga vërteta duke menduar se po ndjeqin po ndjeqin të vërtetën. Dhe kjo është problemi i bidatit. Për këtë arsye, edhe iblisi e do bidatin më shumë se çdo gjynave të tjera. Sepse gjyna e qarë që bën gjynavat e tjera e dinë që është gjyna e qarë, edhe e dinë zemrën e tyre të, të vrarë nga gjynavat që bëjnë, e thonë Allah na fal, por s'ka mundësi ta lendë, edhe pse ka mundësi po këtë justifikimin e kota. Ama e ndjeve në gjynavarë qarë dhe ka mundësi që një ditë të pendohen. Kurse bidatciu i humburin Ai nuk më ndon kursej i umr, thotë unë me rregull, jam duke adhuruar Allahun, ai në në të vërtetë është duke kundëstuar Allahun. Pse? Sepse ai po përpiqet ta adhurojë Allahun në një lloj forme në cinin se ka ligjëruar Allahu dhe dërguar ti sallallahu selam. Dhe nuk ka njohur as në momentin e Islamit. Përkundërzi, po adhuron Allahun në një formë cinin e cila është në të vërtet ajo lloj forme që e zemëron Allahun dhe lulek këtë. Domethën parimi i Islamit është që ne duhet të ndjekim Foth Abdul Rahim Abdullohim Al-Saud radi Allahu anhu. Itebiu wala tabtadiu faqad kufitu. Foth ndiqni dhe mos shpikni se si ju mjaftojn. Foth ndiqni dhe mos shpikni se ju mjaftojn. Sikur njeriu të ndiqë vetëm atë që ka thënë Allahu mëdur. Ta zbatoj 101. Dhe zbatoj atë që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam 101. Nuk ka mundësi që ai, domodin dhë të bëj gjë të tjera, unë nuk nuk i mjaftojn, domodin nuk, nuk i nuk i kryjnë të të gjitha ato gjëra, nuk nuk ka mundësi njeriu. Në më dërë profetit së në në ngrishë, në ngrishë e fatë në në mazë natë, këndon të pesë gjuzë në natë, kus e nat. bëndë të legje e sotë? Këta që përdojnë se janëë e duan profetit së në Allah e së në më në dhë. Profetit së në Allah e së në a gjeron të shumë, a e se dhëta ishë a gjeron të a e se më ndonë kishë për të të qelë, dhe të qelët e a e se më ndonë se nuk ka për të gjeruar. A gjer Banta ai shumë vepra të mia dhe sahabët kanë bërë ai shumë, sa nuk i kanë vënë njeriu thotë për shojnë që unë do bëj më shumë më se çka kanë bërë ata. Ku shpëtendon se do të bëj më shumë më ta, se çka kanë bërë ata, ai është vetëm sa i humbur. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam dëgjoi tre persona, i thanë që janë tre personi që pretendojnë se do të bëjnë më mirë se ti. Njëri tha, unë do ngrimtë natë, natën, nuk fle gjumë fare, asnjëherë natën. Tjetri tha, unë nuk ha mishta. Tjetri tha, unë nuk mortohem. Te vetë nuk ha mish, do do do më ndaqjroj. Gjithmonë do të më ajërim, nuk ha më radh, yjet i thau nuk nuk më marrtoën kurr. E mori vesh profeti Sallallahu Alajhi Wasallam, e tha ku janë ta personi që prendonin këtë gjëje? Tha unë, tha fletë dhe ngrihem. Ha dhe ajëroj dhe martohem me më gratë. Dhe kush largohet nga suneti im, ai nuk është prej meje. Kështu që rruga, kjo është. Dhe ajo që më detyroi ta them këtë për a thënie është ajo ngjarje me vludit që vjen provic. Edhe pse ne kemi folur dhe në vitet e kaluara, por ky është një prokujtim për gjithë ne dhe për ata që nuk kanë qenë përpara, që ta dinë problematikën e kësaj që këta e quajnë me vlud, që kuptimin se është ditëlindja. Me vludi, Maulid i thon arabisht, domethënë quhet ditëlindja e Profetit sallallahu alaihi wasallam, këtu po tentojnë këta pretendojnë se e festojnë. Në një kohë që Profeti sallallahu alaihi wasallam vetë nuk e ka festuar këtë gjë. Dhe ne themi që festimi i Mevlutit ose i ditëlindjes së Profetit sallallahu alaihi wasallam konsiderohet bidatën feje, dash haram, është ndaluar. Dhe ai që vepron atë, ai zemëron Allahun subhanahu wa taala dhe nuk e kënaq Allahu me atë veprim. Nëse ai pretendon se do me vërtet Profetin sallallahu alaihi wasallam, ja ku e ka sunetin e tij, leta zbatoj 1-1 se po e zbatoj 1-1% për njerëz më të mirë. Edhe të largohet nga të gjë që s'i ka bërë ai vetë, sepse atë që s'i ka bërë ai vetë nuk janë për fe vetë profetis sënë Allah e sëllëm, në asë një hadith, dhe në asë një hadith nuk u ka thëmë njerëzë e festonit i linjën time, nikoj që ju thot njerëzë o njerëz, ku shënë për mua një salavat, do të qojë Allah për të dhjetë salavate. I thot një personit dërgurë Allah, sa pjesë të vendosë në duan time, sa pjesë të vendosë në salavat të në duan time, dhe thot bëj një tretën, atë do tjepja Allah një tretën në mjësit d Ta bëj gjithu, atëherë do çdo gjë që ke nevojë do ta japë Allahu me dhur, por qyse ti bëvësh vetë sallavat për mua. Domethënë ai ka treguar profetsonim çdo gjë të mirë që ka nevojë njeriu që po ta bëjë ai me sallavat, thotë bëj sallavat, më mos e ke sallavat, bëj këtë se ke sallavat. Edhe thot profetsonim, nuk ka ndonjë gjë që ju ofron tek Allahu dhe ju fund xhenem vënë se ua kam treguar dhe nuk ka ndonjë gjë që ju që ju largon nga Allahu dhe ju fund xhenem vënë se ua kam treguar, ua kam ndaluar. Domethënë ka transmetuar të gjithë, nuk ka lënë gjë. Për asë këndë, dhe ne në gjithë sunetin e profetisë nuk kemi gjetur, dhe asë djetarë të umetit islam, që a i vetë, ose shokët e ti të kemë festuar ditë dindjen e ti. Kështu që ata që festojnë ditë dindjen e profetisë në nuk të muaj, ata ose jenë duke hapur dhe kanë hapur e videsh në me në përsheguish, portën e humbjes, ose ata jenë më të udhëzuar se Muhamedi, së në Allah, dhe shokët e ti. Trgohet Abdullah ibn Saud radiallahu anhu, mori veshje disa njerëz po bonin testimin e xhamat. Nkonën e tij, edhe u shkoi dhe i tha: Sa shpejt jeni duke u ushqatur o ushqatur umeti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Rrobat e profetit tuaj akoma nuk janë thretur. Ju po shpikni gjëra të reja të fe? Rrobat e profetit tuaj akoma nuk janë thretur. Ku se ju shpikni gjëra të reja të fe? I than ata: O Abdul Rahman, ne nuk deshem vetëm se hayr. Ne synimi hayrit, do, ne domo mirë edhe këtë don, ne domo mirë Çfarë dūnen e dūm profetit sallallahu alejhi wasallam. Ky është niyet i mirë. Dhe i tha Abdullah ibn Saudi, sa e sa njerëz e dūan të mirë por nuk e arrin atë. Sepse e mirë nuk arrijet vetëm me niyetin e mirë, por arrijet me pas niyetin e mirë me ndjekjen e rrugës si që ka ndjekur profeti sallallahu alejhi wasallam. Edhe ne e kërkojmë sunetin e profetit sallallahu alejhi wasallam, ai s'na ka mësuar diçka till. Nuk thënë e ka thënë njerëz të festojnë me lot, por ku do të thënë? Mos më prinjasoni mua, thotë ti si duhet të mos mbanim muat ngri një larë siç e ngritën krishterët Birën e Meriemës. Krishterët e ngritën Birën e Meriemës alayhis sallatu wassalam dhe e festuan atë ditë lindjen dhe e bën Zot. Edhe muslimanët i festuan ditën e profetit sallallahu alaihi wasallam në profetis, një pjesë tjetër dhe e bën profetin sallallahu zot. Ai sa thonë me vlutin e tyre ndër të tjera disa në në vendot arabe në vargje që lexojnë me vlut thon O min ilmika ilmul lawhi wal qalam O min xudi kët dunja o dherrtua. Thot prej dijes tande është dija e lapsit dhe e loh mahfud. Loh mahfud ka përfshir gjithë dijen e gajbit. Thot prej dijes tande i thot profeti sallallahu alajhi wasallam është dija e gajbit, dija e loh mahfud, që e di vetëm Allahu i mëdhuruar. Kur profeti prej dijes tipaska, një pjesë që nga vetëm dija e loh mahfudit. Domodin që ka Zot, dija gajbin, dija çdo gjë e thotu minë gjurë diket dunja u darratua dhe prej bujarisë të ndërsh dunjaja dhe ahireti në më thënë, gjitë dunjaja dhe ahireti janë nga bujarie e profetit sallallaj se nësipas këturi njërandve në më thënë, e kanë ngritur në gradën e Allah subhano ta'ala dhe profetit sallallaj mos me laf dëroni, mos me te pron laf dërinëse që kanë te pruar krishteret me birën e meriemës, por thoni, robja loj dhe dërguar i ti këshu fillon humja, fillon fill Pastaj futën te lavdërimi që nuk i takojnë vetëm sa Allah subhanahu wa taala, edhe kalon pasaj te kalon kufit. Kalon shifr të qartë. Kështu që me vludi e para gjëja themi që nuk lejohet sepse ka se ka festuar vetë profetit sallallahu alajhi wasallam dhe as sahabën, dhe as tabiin, dhe as as esbaz, as as atba' at-tabiin, domthonë tre breza të mirë nuk e kanë festuar, nuk jifon. Edhe të parët persona nga është nga është njohur domosdoshë, është bërë domosdoshë festuar me vludi janë shiat. Fatimi junët janë ata cilë kanë qënë në shtetin e në, në, në Egjipt para dhe më thënë në gati njimi vjetësh të pare të ata jenë që kanë festuar me vludi dhe më thënë, me vludi ka ardhë nga sektet nga kushuit e pëktashive nga ata ka ardhë në me vludi në në origjin e ka përityrë në skejpun më të atër ata që kanë shpikur ta majnë përsi për sipur, debën lëgari për lollin i gjukimit edhe subhanallah që fara far akuza që në zjerin ta me vludistat kundër atyre që e ndonë luftoj me vludin, thonë ju nuk e doni profetin Sallallahu. Jo, urrejni, prandaj nuk e doni me vludin. Edhe e vërteta është se ata po të donin profetin këtë që i festojnë me vludin, që i festojnë ditëlindjen e këtë do ndiqin rrugën e tij. Po ta donin profetin Sallallahu vetë që shajnë dhe akuzojnë të tjerë që nuk e do profetin Sallallahu. Dashuria ndaj profetit Sallallahu nuk shprehet duke ngërënd dreka dhe darka për ditëlindjen e tij. Ngaqë ti, nga ti ke lindur po haun drekë dhe darkë, që nuk ka kuptim. Vetëm se, ka kuptim në mëmpratohet gjallarë që i festojnë. Dashurie vërtim dhe i profetis Salazen të regohet duke zbatuar rrugën e ti dhe duke zbatuar urdhër e ti. Profetis Salallahu e Selem, ka urduat fajtë namazi, fajtë nëmë pës vakëtët. Ka për e tyre që mëstëm e lutin asë namazi nuk e fajtë fare, ose fajtë vendim i gjuma. Në më dhe në shkën gjemi gjuma për gjuma, si shkën kryshtet dje për djel. E, ka për e tyre... Jo e fali namaz, por ka shumë gjëra tjetër që si bëjnë. Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem ka bëjë mjekër kur se ata i lyhin faqet me krem. Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem i shkurtonde pandononat, ata i zgjasin fshin tokën. Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem ka urdhëruar shumë urdhra tjetra, ata nuk i zbatojnë. Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem nuk pinë duhan, kurse ata thon duhani është me me çyrfon, me krum duhani. Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem gratë e tij mbulonte me shamë, kurse ata i qisin gratë, gratë për jashtë pa shamë. E tjerë, tjerë, tjerë gjermanë do thonë, ne duam për fat më shumë se sa ju. Po kur e doni, zvotoni, kjo është rruga e ti. Kjo është rruga e ti. Këtë ka bërë ai vet. Shikoni, çfarë ndodhon kur ana e ka zbatuar? Zbatoni, po që sini rrugë në rrugën e ti. Ose për ndryshim os pretendoni, po thoni ne po e vësojmë me vlutnin se na ka marrë malle për ton për të ngjerrni drek ose dark. Drejt. Është më e rishme. Edhe kjo është fatikisht një parashyë kryesore që ka treguar edhe dijetari i përtyrë është Imam Ibn Fakihani, ka treguar në librin e tij që ka shkruetur për Mevludin, kur është pyetur, ka thënë ky është një bidat, të cilën kanë shpikur el batalun el akalon, el batalun do të yjerin kotë, el kalunen ata duan llupsot. Të zi rrinë vën duan nga. Këta janë ata që kanë shpikur Mevludin, sepse kanë dashur anë. Dhe bukra është profesorëm një një nat kalind, skalindi muj. Nuk ka lindur një murres, do njëherë ka lindur një nat. Ose i ditë ata i muretë veçojë zgjidh. Pse? Se po festohet vetëm një ditë, vetëm një herë do Haj Hoxa. Kurse qëllimi është se duhet festojmë muaj, do të dajë 1 natë, 1 natë tjetër, 1 natë tjetër, 1 natë tjetër, derisa të mblidhet muaji, do të shkon muaji gjithë me me darka dhe dreka për hidrat profetit. Për hidrat profetit me darka dhe dreka. Një për arsye të tjera pse nuk lejohet, është se më vlutje është fest. Edhe festat në Islam janë adhurime dhe adhurime në islam nuk lejon vetëm se me ligj nga Allah subhanu wa ta'ala në më dhe ne falim 5 vaktën dit sabau farës ka 2 rekat akshami ka 3 rekat a ka mund si dikush të shtoj të bëj sabau 3 rekat dhe akshami 2 rekat ose të ndryshoj drekën të bëjt të bëjt të bëjt 2 rekat dhe akshami të bëjt 5 rekat s'ka pse, po i kam shumë rekatë shumë bukur akshami të plesëm një të bëjmë 4 sabau të gjithështë të bë Shumës më mirë, shumës më reka atë më mirë, kjo, kjo është një randës. Themi që kjo është një randës, sepse në këtë dhe razë të kuptoj njëri që ta adhurimi, zbatimi, e shë njëri u ta zbëtoj ajë se se ka zvritur Allahu, kush përëndonë se të bëjë më mirë se ajë që ka urduro Allahu, a i ka humë dhe e vërteta. Edhe këtu, themi profetës asë nuk e ka festuar, dhe asë amën se kam festuar, atë e festimi të e festave. Të cilës sa ke festuar profetullu sallallahu alajhi wasallam, sahabu alajhi wasallam, niksë detyre, kjo tregon që kjo është vitat. Festa disa janë dy ose tre. Kurban Bayrami, që që që është, është, është domethënë festa e madhe, Bayram i madh i muslimanëve, është Fitr Bayrami, në të cilin njerëzit çelin nagjërimin dhe është dita gjuma. e xhuma. Kto janë tre festa të muslimanëve. Përveç tyre nuk kanë festa. Dhe fest, që në gjuhën arabe quhet Eid, është quhetur Eid në gjuhën arabe sepse është një lloj dite e gëzuarhme që përsëritet çdo vit. Edhe kjo ditë e gëzuarshme është chuetur feje sepse një njerëz gëzoi të vepërsitë çdo vit, edhe çdo vit ndos diçka të tillë. Kurse me vlutin se ka bërë provësonm asnjëherë. Në kohë që domosdën lindja e tij normalisht do t'jete e gëzuarshme për gjithë muslimanët, ka ardhur dhe dërguar Allahu subhanallahu ve ten jet, ai i cili ishte shkak, e briu Allahu shkak për të gëzuar njerëzimin. Por kur ai vjen se ka festuar, këtë tregojnë që festimi i kësaj është bidat e shpike. Gjithashtu themi Njerzit që kanë dashur më shumë profetin sallallahu alaihi ve sallam se sa në allase, nuk sahabët, nuk mund pretendoj asnjë që ka ardhur mbas tyre që e ka dashur profetin sallallahu alaihi ve sallam më shumë se ata. Dhe as nuk mund pretendon njeri që e ka zbatuar fen më mirë se sa sahabët, absolutisht askush, sidomos kur vjen për ta thotë një njeri, për ta thotë një që vjen për të, të, të, të, të, të vije dhe nuk kur kujton fen e tyre që ndiken ata. Çfarë do fen diqen ata? Edhe sahabët të cilët e kanë dashur profetin sallallahu alaihi ve sallam më shumë se çdo gjush tjetër, nuk e kanë festuar ditëlindjen. Nikoqë po qesoj do ishte kjo pjesë e dashurisë së tij ti, të festonim. Përdesur nuk kanë festuar këtë trëgon që s'është pjesë e dashurisë së tij. Në të njëjtën gjë kanë bër Tabinut, nuk e kanë festuar të njëjtën që kanë bërën ti ndjekësët e Tabinëve, të Tabin, dashka kanë tre breza më të mirë, të cilët i ka lavdëruar profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë brezi më i mirë shokët e mi, pasajtë që vinën pas tyre, pasajtë që vinën pas tyre, pasajtë do përhapë gënjeshtra. Do mund të kenë tre brez të mirë që kanë festuar me bludin. Nuk e njohim me bludin fare. Kështu që, që ne themi, ata personat të cilët e veshojnë me bludin, ata kanë kanë hyrë në portën e humbjes. Sepse po festojnë atë që s'ka s'ka festuar tre brezat e mirë. Edhe ajo që nuk ka qenë fe në fenkon e tyre nuk mund të jetë fe sot. Imam Aliku thoshte, "Ma lem yekum yomi dhindine felayse liom bidin." Ajo që nuk ka qenë dikur fe, nuk mund të sot fe. Dhe ky është sekreti Sekreti i fuqisë së fesë islame, oh vëllezër. Mani mend ta, ky është sekreti i fuqisë së fesë islame dhe i forcës së se islamit, sepse Islami bazohet tek e vjetra, e cila duhet të qëndrojë pa ndryshueshmë. Sepse nuk ka nevojë të ndryshojë. Kurse fjetë të tjera evolojnë me kohën. Dhe kjo është ajo që duhet bëjnë në sot dhe çarrjet. Perpiqen, duan dhe kanë shpërfurur edhe për televizion dhe tutje ne. Foni Islami dhe muslimanët duhet të evolojnë, siç siç kanë evoluar krishterizmi përpara turzë çifutizmi. Kurse sekreti i feston kua është, është që ndryshu e shmëria dhe pa ndryshu e shmëria ndër kohra. Kjo e ka bërë istamin që a i të përbaloj të zhdoj dhe shqitet, të zhdoj dhe kohë, të zhdoj dhe vend, të zhdoj dhe pushteti. Pse? Sepse që i pa ndryshu shumë. Kështu që këta njerës të cire të fusim e vludin dhe feston e vludin këta në të vërtet, në emër të fes, këta i futim thik, mbash, mbash Sepse e vludin, që feja mund të thikë mbas shpin e fes Edhe kjo lloj gjeje është një lloj përkrahje i qartë e mosbesimtarëve, cilë të cilët duan ta shkatërrojnë fenë. Kështu që kush ata që kush kanë ata cilë të cilët e urrejnë vërtet fenë dhe e shkatërrojn fenë, ata që i thon njerëzve me vlutësh haram, apo ata që shkonin festoj me bludin, normalisht i kuptohet. Allahu Madhuke ka thënë në Kur'an: "El-yawma akmaltu lakum dinakum", sot e plotësova fenë për ju. E plotsoi fenë kur profeti sallallahu alajhi wasallam në Arafat i zbriti ky ajet dhe i tha Allahu sot e plotsofa fenë, u plotsua fenë. Në rrim mas plotësimit, a ka më plotësim? Nëse mas plotësimit ka plotësim atë ribi që Fjala e Allahut e ka vërtet. Allahu na ruajt. Atë i themi ose Allahu ka thënë të vërtetën kur ka thënë që feja është plot, kur ishte profesi në Arafat. Edhe mbarti atë ja hytën, hytën e tij të mund të të më madhështore, të cilën e ruaj, nuk kanë qenë 100 e 120 mijë njerëz. Ose ka thënë Allahu vërtetën kur Jezbirit trajete profesin në atë moment kaq madhështor. Ose tafond vërtetën kur thonë në momentin që jo Fe ka nevojë për plotësim se vëzhdo me blutën Fe, i cili është vutur në shekullin e 6, 600 vjet mbazdhegjes ose 500 vjet mosdhegjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëruar ka plotësuar Fe-n edhe kur plotësua Fe-ja skiste me blutën ta. Gjithashtu Allahu i madhëruar ka thënë për profetin sallam, "Inna ajur rasulun balligh ma unzilee ilayhi min rabbik." O i dërguar, transmetoj atë që të ka ardhur prej Zotit të Tënd. Edhe profesorimi më transmetoi fen dhe u ka thënë në haxhin e 9000 njerëz, o njerëz, a e transmetova? I thanë ata po. Dhe ka thënë o Allah dëshmo. Dhe ne nuk kemi gjetur në gjithë transmetimin e fesë. Nuk kemi gjetur që profesorimi duke transmetuar njerëz duke thënë festoni ditën time. Kështu që këta që festojnë në të vërtetë, këta në të vërtetë janë ata të cilët janë duke i vënë kozmën fesë e kuptojnë apo nuk e kuptojnë ata. Për këtë arsye Ky është thjesht një përkujtim, e themi që për këtë kanë folur dijetarë dhe kanë rënë në dakord dijetarë të nisunet e xhamatit që festimi me vlutë është bidatë në fe, edhe ata persona të cilët marrin pjesë në ato ngjynafçar, qofshin nëse marrin pjesë duke besuar që ky është me vlutë halal, apo qofshin duke, duke duke shkuar për të bërë çefin Paris apo tjetër apo teatret, në të gjitha këto raste, ata që marrin pjesë në ato qëun ngjynafçar, quhen dhimues të bidatit edhe kjo lëgjeje dhe më thonë mi afton që njeriu që ka frika Allahun të stepet dhe të largohet për këtillu i veprimi, praj saj pjesë marje dhe sila e fut një ju të këzëmrimi Allahut, Allahun e ruajt në zëmrimi ti. Elhamdu i Allah, salatu, salamu, në rasul i Allah, ala ali, usahmi i gjbrain, më bad. Këto fjalë që të reguam në hytëbën e parë, kishin lidhje me idene për gjishme të me vludit edhe ato vetëm ato do t'i mjaftojnë besimtarën që i të bindet që festim e më vlut nuk ka lidi me fenislame. Me gjitha të më po them, po ështëtoj edhe disa fjallë tjera që kan lidi me brëndësim së shfa ndodhë në më vlut. U tregojnë në pjesën e parë që në, në, në vargjit e më vlutit arabisht ka fjallë shirku, do më dhe në sigur më vlut jetë halal, sigur ti ishte halal më vlutit. Për vetë faktin që vargje që recitojnë ton Tokashik dhe pretendojnë që profeti sallallahu alajhi di ve din do mjaftojnë, i themi që kjo është haram dhe është shumë e rëndë, nuk duhet bër. Kurse në Gjuhën Shipë, të më vludi i Ali Ulçinakut, ndër të tjera, tregojnë domthon Allah dhe gjëra që janë gabim, domon tregojnë disa disa gjëra në një gjojë sikur Qabia kur, kur lindi profet sallallahu alajhi Qabia filloi duke rrotulluar, u ngrit në këmbë me radh prall, që janë vërtet ofare. Në më vlut Gjithashtu një prej gjërave treguohet në të, në meblut thuhet, për Allahun e madhur, për shkurën e Allahut të fot, as nuk ha, as nuk pi, as ka vend kurri, ndërtia, kështu thuhet. Përse për këto fjalë thotë as ka vend kurri, do të thotë nuk ka vend kurri për Allahun e madhur. Para që e themi, këto fjalë është gabim. Këto ndonë meblut. Domethënë vet ato vargje ndonë të janë gabim, në siguri meblut ishte halal, sigurisht e halal i kullum. Vet vargje që ndonë të kanë to probleme fetare. Në një prej tyre është ky problem, po t'rregoj si shemb. Thotë s'ka vend kurri për Allahun e madhruar. Kjo dhëshprehje kjo nuk ekziston as kuranit as sunet. Nuk ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam dhe as Allahu e madhruar nuk na ka thënë kur'an që Allahu ka vend apo nuk ka vend kurri. Kështu që shprehja e dedh se Allahu ka vend, por nuk ka vend kjo është gabim. Allahu e madhull ka thënë kur'an Allahu qëndron mbi ars, Er Rahmanu alal Arsh istawa. Allahu qëndron mbi ars dhe nuk ka thënë që Allahu ka vend apo nuk ka vend. Sepse termi vend mund të keq kuptohet, disa pref, disa njerëz mund kuptojnë për fjalën e vend që vendi e përfshin Allahun, Allahu është i pastër prej saj. Disa mund kuptojnë një një, një, një kuptim të, të të mirë. Për këtë arsye, ky ky lloj fjalë, Allahu ka vend apo nuk ka vend, nuk përdoren Kur'an fare, dhaun sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, por thuhet që Allahu qëndron mbi arsh, Allahu i lartë. Që vetë përdorimi i kësaj fiale është gabim. E para. E dyta, ata që përdorin këtë lloj fiale që thonë Allahu nuk ka vend kurri, çfar çfarë kanë për qëllim? Athan zakonisht duke ditë natyrën e shqiptarëve dhe, dhe dhe me çfarë kuptim po dorë shqiptarët, ata kanë për qëllim që Allahu është kudo. Përrhe do nuk ka vënë kurrizu nuk është mbi arsh. Ku është kudo? Edhe kjo lloj ide ne kemi treguar kush i ishte në hutbe që kush thotë që Allahu është kudo, ai ka pretenduar që Allahu është dëgjë dhe kjo lloj fiale është më e rëndë se fiala krishterëve që kanë pretenduar që Allahu ka hyrë te Isa li sallatu selam. Se kur thukush është kudo, domoshta është edhe brenda teje. I pasa është Allahu për sa gjëje, është edhe brenda kafshëve dhe i pasosh allah për për për për këtyre pislliçeve. Ideja është që ata që pretendojnë që Allahu është kudo, janë të humbur. Imave buhanive thot kur thotë që Allahu nuk është mbijarsh, e imave buhanifja për ata që pretendojnë se janë hanefi. Imave buhanive ka thënë në librin e vet el fiqul akbar që transmeton ibn e bin muti'. Për këtë thotë ka thënë buhanive kur thotë që Allahu nuk është mbijarsh, ai është kafir thotë. Kur thotë që Allahu nuk është mbijarsh, ai është kafir. Kur sot Allah është biahtë, por nuk e di ku është arshi, është mi 700, por është diku tjetër ai është Chavir do të bëa nidja. Pretendojnë ta posacionojnë han, janë hanefi. Kjo është një prefiale që përmendën me vlut. Edhe pastaj ç'u bën? Në demes do vargu dhe vargu me vlutit, këndon një varg ai, edhe në demes thonë gjithë gjithë me xemat Allah, thon Allah, thon. Krahaso pastaj në moment të caktuar ngrihen gjithë në kamp. Po tashi do po vjen profeti sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo është se kjo është e vërtetë që është gënjeshtër shpifje. Profetin sallallahu alaihi wasallam nuk e kanë takuar në zgjegjes të shokët e tij, të cilët kanë qenë njerëz më të dashur për Profetin sallallahu alaihi wasallam. A do ta takojnë, do ta shikojnë ata, ata të cilës sa kanë parqur? Allahu i mëdhëruar nuk ka lejuar që njerëzit të dalin nga varret e tyre përpara ditës së Kiametit, kuqë, ku kush pretendon se njerëzit dalin nga varret e tyre përpara ditës së Kiametit është një gënjeshtar. Edhe ata që pretendojnë se Profeti sallallahu alaihi wasallam del nga varri i tij dhe shkon i viziton njerëzit, ata që qefsonë lutja i gënjeshtar dhe nuk ka argumente për ta. Ngujtohet një herë para shumë vitesh, para afër 15 vitesh, më tha një person kur po flisja për këtë çështje. Më tha ti më thos ska argumente që vin profeti kurse. Unë them thot ujku ti më thum u gjurmët. Ata e shikojnë sytë të tyre. Ti më thumë do unë mështin të rregut gjurmë dhe i thash unë e di që ata shikojnë do po un kan frisën u shikojnë ujku mos shikojnë dhënpr. So edhe shjtana të uniformën e profetit al sallallahu aleyhi dhe os uniform tjetër, pse kush më ose dinë ata se mos e kanë parë profetin sallallahu aleyhi dhe ta dinë që ky është profeti apo është dikush tjetër. O bien në formë më e mjegër, apo ja erdh profeti sallallahu aleyhi. Ata shikojnë, nuk e kuptonë që shikojnë. Ata shikojnë me dhën por ose shikojnë në gjend, u them. Ideja është domthonë që ata pretendojnë se argumentet e tyre bazohen tek shisat e shikimit. Prandaj thonë ju, thonë foni kërkojnë argumente nën që me sy. Në kjo është humbi e vërtetë. Kam me vërtet për ty që u vjen shetani, u vjen formë njeriu, erdhe me ngriënkam, erdh profeti sa më por me pjesën të mëvludi. E ty këto janë me vërtet humbje e qartë. Domethënë me vludi, përveç asaj të parë si dezi është bidan në vetvete, ka edhe këto lloj probleme të tjera plusin vendet arabe, me vludin e festojnë me muzikë dhe me kërcim. Përveç kësaj, këndojnë e kërcenin e mradh karase burra grasa bashku e festojnë sufistat të tjerë me radhë unë nuk kuptoj të bëft tashive këta, shive këta në që kemi këtu në Shqipëri, si bën aty këta ata që festojnë. Edhe për këtë arsye thënë që me vlut nuk i jeta. Dhe në Shqipëri këta kanë pas festuar. Edhe po u them, po dollarët e kanë pas shfrytzuar me vlutin në Shqipëri si e rast të volitshëm për të ngrënë. Kjo është mësë dhe mdite, më sa e vërtetë. Prandaj në i ndalin ditë e sku ndërmarrë, fina ditëmi të filani, fina ditë të filani, fina ditë të filani, i muri rreth më të mëradh. Ndosht kus do bëj me Blud. Ai shkondi ajo këndon me Bludin ai. Mirpo, kishte raste kur qëllon thëmë ndarga si pëlqen do Hoxhës. Nuk i pëlqen do Hoxhës darga, do të bënte, doon, do të bënte diçka edhe. Kishte raste Hoxha shfryzon të folë gjë edhe thur të sa vargje. Ka qenë dikur thëmë ndon me Bludi, i pa për këtyre gjuhëshit të bënin arabisht. Njerëz e kuptonin në radio në arabisht po këndonin me Bludin dhe u gëzohesh me ta, Allah, Allah, alhamdulillah. Kuaj minërant në këtyre. Hoxha po simish kafën që ishte ditën e shkurtë zonë të zonës të mer të vezë arabisht, o po përktheu me vludin. Edhe që me qëllimin e vend të telefonave kështu, që vajti Hoxha për të bënë me vludin, mirë, po ishte i pakënaqur nga darkat që, që jepnin, se si s'ishin cilësore darkat. Edhe kjo është ngjarje vërtet, që më kanë treguar domethënë vllazë musliman, besuesum. Sko Hoxha në dark për të studuar me vludin. Mirë, po nuk ishin, do nuk kishin, kishte parë darkat e tjera se si ishin pëlqyer. Edhe me vludi ishte në arabisht, nuk ishte përkthyer në shqip. Edhe këy tha, do t'u lexoj tha një pjesë vetëm hyrjen e me bluën gjun në shipë, do hyrjen gjun në shipë tha, e keni dhom. Pa mashtandë masë gjëra, ta njerëz, domthonë njerëz pa pa dini fare, domoshtrosh shumë kollaj. Edhe do t'u lezoj dashi vari që u thoshte në gjun në shipë. E çuditshme ishte domthonë Allah e dhan për të qeshur për çabash. Dhe fortësia më e madhe është ajo që të bën për të qesh. Kjo është fortësia më e madhe. Sa si u mashtrosh njerëzit. Subhanallah. Allah i dhe më dhe në që është e qëdishme. Feja Islami kisha rritë dhe në lojpike, sa hoqja i tërhishtë dhe gjemati për hundësh, edhe në fund farë pasaj, pasaj, u asolla, Allah u dëni me për hoqja. Pse u asolla? Sepse feja, kështu kisha shku feja në Shqipri. Feja kisha shkuar që hoqja i hapë të gjepa të veta, me me vlude, me Ramazan e do në Taravi kalon dhe shdonat, i mërë të gjematin më rrath, do flin dhe shdonat e n ë ato nuska bazubene të vdek më të më radhën, ishte ishte këtu në tregti, feja. Edhe xhamati po ishin aq ignoranca, nuk ishin dëm fare, edhe i shkon nga brapa. Edhe sot se ditë shkojnë të shkëndosh ishkren, këtu shkruam të hoxha. Shko shkru, se do ta shiko se ku do shkosh. Ë shkon hoxha atje, gjënë se çu proces. Udhosh te hoxha, i thua duke kënduar hyrin me flutin gjur shipë. Ai nuk e di të usmë bëta. Ë çudit më von. Edhe ti dhe më anë që tregon të, të domodin nuk po e them se e di zonë që do të qesh gjithë xhamati, thonë edhe është valla është, është, është katastrofë. Po tregon të, nëse si do drekën, nëse do darkën me domopula, do me me domodin me me mish dashi e do me tavkose me rave, më fund se, e në fund fare pastaj. E zot në shtëpisë qynarif, në fund me blu duhet i kadaif. Pastaj i fut në fund fare duhet dhe duhet dhe një tepsi me hasude, ngjëj gjithë xhamatin këmb. Edhe xhamati ç'o bën? Kur kur kur Hoxha këndon me vludin, mbas do vargu, mbas do vargu, thot Allah, kur se këtu thot kur fillon të këndosh të vargjet, nuk thoshë xhamati më Allah, po thoshë haj do mi de, haj do mi de. <laughs> e, vau vau, kjo është tamam, ajo që thoshte Imam el Fakihani, me vludin e kanë shpikur njerëzit lubsa, ata të cilët duan të hanë, dhe kanë shpikur ata që duan të rin kot. Këta janë, domodin këy është rangu i atyre xhallarëve që bëjnë me vludin, do të thonë do të kan mos bërt dikur. Edhe këta ata thilë na quajnë sot ne ekstremistë, thotë ju nuk e doni profetin, prandaj përandaj nuk e festoni me blutnjë. Nuk e doni profetin ju. Kurse ata thirë han darka, han darka me mish e me tav kosi, ata e duan profetin me vrëtet, S. S. Pasaj, S. S. S. të vërtetë. Ata duan me të vërtetë profetin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kur shahat profeti sallallahu alaihi wasallam dhe syno figura e tij, ata i gjen më të mirën e tyre, gjen shejtan Mehmet. Më të mirën e tyre, e gjen shejtan Mehmet. Kurse më e keq e tyre pasaj Fillon edhe Femoçar s'kanjit keqë thon se drejtëtyrë më radh si dalin ta tatanët. Sa dush ka për tyrë. Kur sahabët profet sallallahu slem syno figurë e tij, ata i gjenin pasaj domethën shejatin, thonë, "Zilet heshtin dhe nuk flasin. Ua ka qepur gojën e kota, sepse kanë frikë e karrigeve të tyrë." Edhe mi tashi është dashuria në profet sallallahu slem. Tashi tregoni dashurinë. Na tregoni sa e doni profetin sallallahu slem. A do e kanë treguar se sa kanë dash? Në vërtetë. Por të e rësivit, në më këto im jaftojnë njëri më kuptoj, dhe më dhe gjithë që të kuptojnë nëmë që këto të qërështë janë, janë fakte bindës e cilat të rëgojnë që me bludin nuk ka lidi me fenë islame. Por vetëm një shpikje e cilat jesh në veshur fes dhe në të vërtet është gjithë qesharake për e cilat qesh njëri më logikë, dhe jo më dhe gjithë qesharake për cilat qesh njëri dhe më dhe gjithë qesharake për cilat qesh njëri dhe më dhe gjithë qesharake